Jag har glädjen att under några dagar på Gran Canaria och i Playa del Ingles den här senhösten eh, vara och eh, koppla av och möta lite folk i Skandinaviska turistkyrkan. Och här har jag framför mikrofonen Carl-Olof Hultby, välkänd eh, riksevangelist inom det som hette Missionskyrkan och nu är ekumeniakyrkan. Och predikant och pastor och en välkänd sångare. Jätteroligt att jag får träffa dig. Jag borde veta mera om dig Karol, men tyvärr så har vi inte råkat på varandra så mycket under livets gång så nu får jag vara ganska okunnig och ställa lite frågor som ju blir nyttigt för radiolyssnarna. Om jag börjar lite grann med din bakgrund. Kommer du från ett front hem så du har haft kristendomen med dig ända från början? Ja, i högsta grad. Min pappa var pastor och min mamma är en oerhört from gudfruktig människa som i sin barndom hörde de predikanter som stod i landsväckelsen i Värmland. De var ju gamla naturligtvis när hon var barn, men hon har hört dem och hon hade med sig den där väckelse eh, känslan eh, och det är jag väldigt tacksam för och pappa också men eh, kanske ännu högre grad mamma så. men pappa var en mycket god pastor tyvärr så dog han rätt så tidigt så att jag har både varit pastorsbarn på ett par platser men sen inte det <går> mamma och jag eh, bodde vidare i Köping där min pappa dog och där Fick jag bara växa upp hela min ungdomstid. Men miljön var från, ja, i högsta grad. Mm. Mm. När du berättar om de här kända evangelisterna, kan du säga ett par namn? Det kan ju hända att våra lyssnare känner till dem i Värmland. Ja, alltså den hon mest citerade, det var en som hette Johan Utter. Ja, det är ett okänt namn för mig. Ja, mycket mustig evangelist. Om honom... Det går den där berättelsen, du vet, att han visades runt på, på, av några ingenjörer på något nytt och som var väldigt märkvärdigt. Och de, de var ju inte troende. Mm. Så de skulle sätta dit den där predikanten när de gick och skröt över dessa uppfinningar. Ja, tänk, det är fantastiskt tyckte han. Ja, eh, det här tyckte ingenjörerna då. Det beror på människors hövden Och inte på någon gud Och då svarade jag Ja men vem har gjort hövdena på dem då? <laughs> alltså den typen av historier ja. är jag uppväxt med Och sen fanns det en som heter Sandberg och andra Men det, det är ju, de är ju glöm, bortglömda nu hon talar mycket om Lundgren med lådan. Ja, det har jag hört namnet, ja. Det namnet finns ju kvar mm. genom hans sånger. Mm. Men mamma hade liksom ett sånt där väckesmissnöje du vet. Att, ja, det är inte bra förrän det blir väckelse. Mm. Ja, och, och jag är tacksam för den lilla nerven som jag växte upp med. Kom du med i scouter och så vidare inom SMU då ja, på den tiden? Ja, så var det ju. Så, så Västmanland blev egentligen din uppväxtplats ja. med tonår och skola ja. och så vidare? från tolv års ålder uppåt så är det Köping som är min hemstad. Ja. Och där, ja, där krisade jag som tonåring, för det gjorde jag ju ändå. Det hjälper ju inte att man uppväxer sitt hem. Mm. Man har ju sin egen väg att gå, sina egna kriser. Men det var där jag mötte evangeliet i Jesus också på riktigt. Det kunde jag ju mm. i mitt huvud. Men i hjärtat mötte jag honom. Det var ju Köping. Hur gammal var du då när du ja. vet med dig att du var vad vi kallar för omvänd eller frälst? Ja, mitt i tonåren någonstans. Ja. Kommer inte exakt ja. ihåg. Men... Hur snart kände du en inre maning att bli förkunnare då? Ja, ungefär vid lumpartiden, 20-årsåldern. Ja. Jag trodde nog inte att det skulle gå den vägen först <hör> Men jag, jag fick ett sånt möte med Gud som gjorde att jag Det var den varma kristendomen, det var det enda som gällde Alltså, jag älskade Jesus och ville berätta om honom och så Men jag trodde mig inte om att bli någon predikant Utan jag sjöng och spelade, det trodde jag mig om Ja, jag tänkte ju säga det Sången och musiken, det har ju präglat dig mycket ja. Gitarr och sång tydligen Och andra ja. instrument också kanske ja, då. ja Men var det i hemmet som du fick det? Ja, oh, ja, de var ju musikaliska hemma och Mamma lärde mig de första gitarrakorden Sen spelade jag vidare själv Och då i tonåren så drömde jag om det ena Och det andra både dansband och annat mm -hmm. Ja, men det blev det här Och, och därför har jag ju sjungit mycket hela livet men det har blivit, alltså jag trodde jag skulle bli musiker När jag var ung, det trodde jag Men sen kom ju den här kallelsen då Och då blev det i andra hand, musiken blev i andra hand Och förkunnelsen blev första Jag känner mig besläktad med det här, nu är det det det handlar om men Jag har sjungit mycket och skrivit mycket sånger och för mig är det ju så att alltså jag blir lite irriterad när folk pratar om att spela en melodi, för för mig är ju orden det viktigaste mm. i sången. Mm. Och det är, musiken bär ut mm. orden, men det är inte en, eh, orden är inte en dålig ursäkt för att få spela musik tycker jag. Ja. Så att, jag, det märks Precis. att du känner väl kanske likadant ungefär. Ja, ja det, det märks säkert på mina sånger att det mm. är, är för kunnelse ja. så att det är inga utfyllnadsord. Vad var det som utlöste att du kände att det här med förkunnelsen är ditt liv och din kallelse? Ja, det var nog en, en utveckling, men jag vet ju några punkter som betyder mycket. Och då är det dels en förebild, Åke Joelsson, som ju var en resande evangelist. bodde i Arboga, en och en halv mil från Köping. Han var ju rätt så ofta i Köping och hade möten Och det var ju eld i de mötena Var han en generation äldre än du ungefär? Ja, han var väl kanske 15-20 år före ja. mig mm. eh, Ja, mm. Så att han blev ju en, en alldeles perfekt förebild Och då märkte jag med Åke Joelsson Han brann för Jesus, han brann för att människor skulle möta Gud Han var musikalisk Men det, det var inte musiken i första hand utan han använde musiken i sin iver att få människor att möta Gud. Så jag menar den modellen att jag såg honom en musiker som satte eh, den ordningen så tydligt. För det viktigaste var ju inte hur sångerna lät i hans möten utan det var efter mötet. Mm. Vad blev det för resultat? Och det där kände jag som i över tonåren då. Det är där. Så där skulle jag vilja bli. <laughs> alltså då, då väcktes växt, den längtan. Så det var ju det, naturligtvis det ena. Och det andra är, det är väl en, en inre, det kom en, en inre tvingande kompass liksom. Att det här, du ska inte gå någon annan väg utan det är den här vägen. Mm. Ja. Eh, sökte du in till seminarium då eller? Jag åkte på en evangelistkurs som som vi sa inom missionsövunder på den tiden. Och då skickades man ut, och det var en månads då, efter lumpen, direkt efter lumpen. En månad, det var en livskurs, och då frågade de som hade hand om det vilka är beredda att sticka ut och ha möten nu? <laughs> och vi var ju några stycken som som var beredda att göra det, så vi parades ihop två och två. Så jag och en kille som heter Ben Gustafsson, vi blev ett par. Han, han kunde predika faktiskt redan. Och jag kunde sjunga och spela. Så de tyckte väl det var ett bra team då. Och så skickades vi ut som unga evangelister och vi, ja, vi kunde ju inte mycket. Men vi brann. Men det där låter ju ganska mycket som... I Pingshörelsen där vi var väl senare med att ha regerliga pastorsutbildningar Men vi hade ju de här fyra veckors bibelskolorna Och sen gick man ut på fältet ja. men, Och ni hade egentligen något liknande ja, ja. i missionsförbundet då? Ja, absolut Det var en perfekt skola för detta Så man fick, man fick gnugga, <går> gnugga Och försöka ha någonting att säga till mötet på kvällen Det var ju nervöst i tusen Och det var säkert inga bra möten Men vi, vi brann men Och du hur... vet, när unga människor brinner, då smittar det av mm. sig. Så vi fick ju be med ungdomar som ville bli frästa Men kom ni själva till församlingar som redan hade en pastor som ja. blev handledare då? Ja. Så ni följde inte med någon annan när ni var inlistade, utan ni fick pröva vingarna i en lokal församling. Lite ja, vi kom, vi kom till församlingar som ville ha två veckors möteserier med ja. unga evangelister. Det var härligt. Ja. Så att. Det gällde ju något att säga i två veckor. Mm. Det var svettigt, mm. men oerhört mm. nyttigt. Och det gav resultat. Eftersom den andra killen, Bengt, han var lite mer predikoverfaren och du var sångare. Blev det era roller eller gjorde ni verkligen så att ni... Du fick chansen också att tala och så. Ja, det, det fick jag. För han tyckte ju att det var ju jobbigt för honom ändå att predika varenda kväll. Mm. Så att visst fick jag försöka. Men vi tyckte, jag tyckte att det blev bäst möten när han predikade jag sjöng. Var du ödmjuk redan för den tiden? Ja, det var nog ren självbevarelsedrift. Jaha, och hände sen då efter det där? Ja, men då kände jag väl ändå, för detta var ju ett litet test. Är jag på rätt väg? Och det, det var, blev liksom ett ja under det året. Och då sökte jag in till teologiska seminariet som det hette då, på Lidingö och gick där i fyra år. Mm. Men församlingarna måste väl ha trott eller märkt att jag var evangelist för jag hade väldigt mycket kallelser på ferierna och helgerna och sådär så utav du, möten. Så du kom in i den här ja, livskallelsen nästan på en gång kan man säga. Märkligt nog. I efterhand har jag tyckte att det var konstigt. Men så var det. Ja. Och det var inte bara jag. Det var många utav mina kamrater som hade fullt med kallelser. Så. Men, men det var nog en del som luktade sig till liksom, att jag var evangelist. Och därför men, blev det små möteserier faktiskt. Men på seminariet har jag för mig att det var ofta så att det fanns ett... Sista året kanske var en motionärsinriktning. Var det även så att det fanns en evangelistinriktning? Nej. Det fanns inte. Nej, Nej. konstigt nog. För många har ju tyckt att missionsbundet var ju bra på detta. Att man satsar på heltidsevangelister, mm. mm. Men det gällde inte utbildningen. Nej, Utan, nej man utbildades och ordineras till pastor. Sen kom specialtjänsten. Ja. Ja. Blev det pastortjänst för dig också sen då? Ja, vi hade ju det systemet då på den tiden att man skickades ut två år på något som kallas tjänsteplikt- Därför att vi fick utbildningen gratis och då skulle vi betala igen med att, att åka dit samfundet pekade. Så det valde vi inte själva. Och då pekade de ledande på att du ska bli ungdomspastor i Sala, sa de. Så, så blev det då. Vi flyttade till Sala. Vi hade precis gift oss då. Flyttade till Sala. Jag var ungdomspastor i början på 70-talet då. I Sala. Och vi fick se en liten ungdomsväckelse där faktiskt. Det var ju alltså 70-talet, det var ju karismatiska åren, va? Det är Jesusrörelseåren. Det var varm atmosfär i landet. Det gick ju lättare då att vinna människor. Alltså. Ja. Så det, vi, har, vi har kommit igång bra där i Sala. Och då fick jag ganska snart kallelsen att bli anställd evangelist först på distriktet där. Det hette Mälavdalsdistriktet. Av och sen efter några år då på Riks Så vi har bott kvar i Sala hela tiden Så du har egentligen kommit in i den här kallelsen Nästan från början kan man säga Med att ja. vara evangelist och resa och så vidare Så blev det mm. Men hur gick det att kombinera familj med att resa på heltid då? Hur går det? Ja det kan man undra det borde väl inte jag svara på utan min fru och mina barn egentligen. Det är klart att det, det finns ett lite dåligt samvete där när, när vi närmar oss den frågan. Och är det något jag har bett till Gud för när jag har varit ute så är det ju för barn och familjen det, det måste jag säga. Det Det har varit en öm um punkt, det ska jag kännas. Mm. Men eh, Gud är god och har gått bra men rent praktiskt, hur mycket reste du i genomsnitt på en månad? Ja, jag har aldrig, jag har aldrig fört någon statistik, men det känns som att eh, det var ju, oh, det, det var kanske, det var meningen att det skulle vara en ledig helg i månaden, men det blev inte alltid. Det. Nej, Nej. Mm. Så det, det var hårdt churning. Oh, ja. Men på den tiden när folk frågar vad har du för hobby? Jag har ingen hobby, jag har barn. Alltså när man var hemma så var man ju hög prioritet på, på dem. Alltså. Ja. Vad är det som du tycker lyckades bäst när det gäller en kampanj eller en plats där du kände att du kom liksom helt rätt och... och och du tyckte att det blev avtryck av att du var där. Inte liksom för att hylla dig själv, men för att du kom i rätt tid på något sätt. Ja, det är väl de gånger man har fått se människor komma till tro. Och på det sättet att man år tionden efteråt märker att det håller. Ja. Som jag fick en hälsning idag faktiskt. Av en som, som just har varit på... Eh, Gran Canaria Och honom bad jag till Gud med på slutet av 70-talet Och som är bevarad i tron och lever för Gud mm. Det är ju sånt där man noterar mm. ja. Och när det har hänt så då har det känns bra Fantastiskt ja. Din mamma då, när du började bli förkunnare, var hon glad? Ja, det är klart hon blev glad Men hon hade ju sitt eh, väckelse eh, Eh, ideal kvar Så jag vet inte om hon någon gång tyckte Att det, det var bra nog Kom det Det kom inte upp till det riktigt Nej Nej men hon stöttar ju naturligtvis Oja oh, oh, ja. Ni har alltså haft ett hem i Sala hela tiden Ja Men det måste ju vara en väldigt plus för din familje. Ja. Därför att jag har ju varit pingsbekant Och rest och där har barnen ibland några gånger, vid ett par tillfällen, fått hänga med när det inte var så kul i ja, tonåren exempelvis. Precis. Så detta att bo ändå, att ha Sala som eran fasta punkt, det var ju ändå någonting väldigt positivt. Absolut, ja. absolut. Så. Ja. Har du skaffat dig någon hobby under livets gång då? Ja, nu hinner jag ju, nu hinner jag ju med dig lite mer. Vad är det då? För oskuld är jag biodlare, jag har ett par samhällen ja. som jag sköter om och de ger mig honung. Och... Är det rapshonung eller är det skogshonung eller vad är det för slags honung? beror på honung? vad bonden har för någonting på åkrarna. Jag har en, jag har sån, lyckas, jag har en kravbonde ja. där kuporna står, så det är inte mycket gifter Nej. i dem är raps så han slutar med för det, det är gult det drar till sig så mycket insekter det är inte bara bina som gillar det gult utan även annat mm. så att han det är inte så ofta raps så det är bra det är för vi är så stabby honung mm. men eh, nej det, det, det är en blandning det, det är, kan variera en ja. blandning ja. Ja. sen eh, har du egen etikett på burkarna och sånt ja här? till och med det ja och med trevligt det. Ja. Ja. Ja. och sen har jag ju ägnad med mycket åt du Sport. Det är klart, det gjorde jag ju även när barnen var små tillsammans med dem då. Jag åkt, åker mycket skidor när det blir riktiga vintrar. Mm. Köpte en kajak för 20 år sedan. Det är bland de bästa investeringarna jag har gjort. Paddlar på sommaren. Så, sånt tycker jag är roligt. Och läser förstås. Mm. Det, det är ju en det är ett nöje. kvartetten med tänk att jag tillhör Jesus, och efter den så kommer intervjun andra del med Karl Olof Hultby. Och köpte mig fri, nu har jag honom till. Tänk att jag tillhör Jesus, han tillhör mig, jag vet. Öjblått så. Har du skrivit mycket sånger själv? Ja, det har blivit en del. Ja. Det har blivit mycket kanske och tri. Men en hel del. Ja. Kan du noter du kan skriva noter och läsa noter och så, eller? Ja. ja. Det är ju ganska många duktiga musiker idag som de hoppar över notstadiet. stadiet, ja just? Det. Ja, ja, precis, jag hör det. Ja. ja. Jag kan teckna ner lite, men jag har ju en. En kompis, Don Inge Olsson, han hjälper mig så att det blir riktigt. Jag tecknar ner då så att det blir nästan rätt. Mm. Ja. Sen... Tvättar han noterna grann Så att de blir helt riktiga Hur länge har den här gruppen som heter Enlistkvartetten där Dan Inge Olsson Kan man säga är kapellmästare ja. Ni är ju en manskvartett Som sjunger väldigt trevligt Hur länge har ni varit i den konstellationen De fyra killarna eller gubbarna Ja det är sedan 2001 Jag tror det var 2001 Som Du vet vi har aldrig bildat den kvartetten Den, den råkade bara bli och det var det att vi alla fyra då Dan Inge Olsson, Mats Gunnarsson, Jan Eriksson och jag Då 2001 var vi alla anställda som evangelister i, i missionskyrkan Och vi var, var ju på samlingar varenda år på donsö på våren då till inspirationsdagar Och då skulle vi ha möten där och skulle sjungas på kvällen Och det var ju ofta Dan Inge och jag sjöng och duetter och så. Där. Men så fick vi för oss vid en fika på där Kan vi inte försöka lura med Jan Eriksson? Han sjunger ju egentligen mm. väldigt bra. Och Mats är ju musikalisk. Nej men, så, så bara satte sig Dan Inge vid pianot. Och så sjöng vi en sång. Och märkte till vår förvåning att vi hade ju stämfördelning. Ja. Från första till norr till andra bas. Ja. Helt automatiskt i den gruppen. Och då övade vi in två sånger till kvällens möte. Och tänkte, det är ju det enda. Det blir inget mer. Men då hade en sten börjat rulla som vi inte hade kontroll på själva. Och då satt det en kille där som, som hade en, en inspelningsstudio. En jättefin studio som han hade köpt. Och han insisterade på att han ville spela in och ge ut en skiva. Ja, ja. ja vi höll ju emot i det längsta men, men det blev så. Och till vår förvåning så sålde ju den där skivan så bra så vi tänkte, då upptäckte vi att ja, vi kanske måste göra något av det här mm. Mm. så då gav vi oss ut på turné lite litegrann och märkte att det mötte ett behov ja det, det var starten Sen jo, jag det tycker på. att det är fantastiskt Dan Inge är ju en hög tenor ja. och du är djupbas ni ja. har ju verkligen bredd i ja. den här kvartetten ja det råkar bli det kul. så ja. Ja, jag har ju lyssnat på en som heter På väg som ni hade med er När jag träffade ja, ja. dig Egentligen live första gången mm. I Norrköping för några år sedan Jan Eriksson och Dan Inga Har jag ju träffat tidigare Jan känner jag ju rätt så väl ja. Men det var väldigt kul Att nästan som en slump Och så blev ja. det så lyckat Ja, ja visst, så är det Sen har ju då Mats Gunnarsson För ett par år sedan så ville han Eh, sluta och då hade jag precis träffat Göran Klemets här på Gran Canaria mm. för han var ju musikansvarig här och han är ju mm. väldigt duktig sångare och, och jag frågade honom och han har det läget andra tenor läget ja. han ville gärna vara med så nu är han med så andra han är med, men vad trevligt ja. det visste jag faktiskt mm. inte ja. Ja. det här med turistkyrkan det har ju blivit som en liten extra epok för dig för det är väl nästan tredje säsongen som du är här va? Ja, det blir två säsonger, vi börjar på nyåret för två år sedan men det är ju tre olika säsonger som jag, ja. som jag har varit här ja, ja precis ja, om du Nu är du i slutet på det här ja. uppdraget vad, vad, om du sammanfattar lite grann eh, hur det är det och det knyter väl egentligen an väldigt bra till den här rikservajinligstjänsten som du har oh, ja. levt i, ja, i hela ditt ja, liv ja, nästan Det är oerhört tacksamt här därför att det är lätt att samla folk Man kommer till kyrkan Även väldigt många som inte går i någon kyrka i Sverige eller i Norge kommer ju gärna på mötena här eller till våran oas som jag har som träffpunkt så att vi har en väldig blandning på folk och det är ju fint. Det, det är ju en bra förutsättning för kontakt och, och att få vittna vidare för nya människor. Mm. Så det är ju det roliga här. Sen gör det ju inget att det är varmt. Man kan gå i kortpyxor eh, i november och bada gott om dagarna. Eh, ibland hinner vi det i alla fall. Det är ju det där med skidåkningen som du får försaka de här vintrarna. Ja, precis. Men nu får jag... Jag hoppas på bra vinter. Ursäkta kära <laughs> lyssnare. Men jag hoppas på en bra vinter med kärle i backen och snö. Så det går att åka skidor när jag kommer hem efter jul. Mm. <laughs> ja. Har du några tankar om framtiden? Är det någonting du tycker att du har drömt om att förverkliga... Nästan hela livet, men inte hunnit än. Nej, jag får nog säga eh, mer så här då. Jag är öppen för och nyfiken på vad de eh, vad vägbitarna framöver ska innebära. Eh, jag är otroligt tacksam för det jag har fått vara med om. Och den livsbana. Eh, mer än tacksam men eh, jag är sugen på livet så jag hoppas jag får vara med ett bra tag till och se vad händer bakom nästa krök mm. som det här de här åren på Gran Canaria det hade väl inte jag tänkt men det fick jag vara med om jag undrar vad det blir nu ja, eh, jag, jag är mer nyfiken då än att jag har egna drömmar mm, intressant mm. och eh, det, det känns ju när du berättar att du har en aptit på livet och du är liksom ja. inte färdig att lägga av utan du, du, du är öppen för vad som ska hända ja. helt enkelt. Ja. Hur gammal är du egentligen? Ja, jag är 73 år. Och jag har säga som min farbror på ett ålderdomshem sa när jag var där hade en andakt. och frågan, kan du gissa hur gammal jag är? Och han inte gissa, det är ju svårt med sånt. Och som väl var han jag inte gissar utan han sa det själv. Jag är 83, sa han. Men det kan man inte tro. Sa han själv. Så jag, jag måste tillägga om mig själv. Jag fattar inte att det är så höga siffror. Men det är klart, jag har varit med länge. Men jag har fått vara frisk. Och... Har du, du har barn, förstår jag liksom i förbefarten. Har du flera barn? Har ni flera barn? Jag har två söner och en dotter med familjer. Finns de någonstans i närheten av Sala eller ja, långt borta? Ja, visst. Det. Två av dem bor med sina familjer i Sala. Och en enda bort i Uppsala. Det är bara sex mil bort. Nej, det är, är inte bort. Långbort, Nej. Nej. Så vi har ju mycket kontakt ja, med dem. Men det måste ju vara härligt att ja, ja, just uh, ha varit borta mycket under livet. Och mm. sen veta mm. att du har barn i barnbarn också. Ja, ja, visst. Och då finnas med dem ganska nära. måste det vara härligt. Väldigt roligt, ja. Finns det någon bibeltanke som har följt med dig under livet och som du känner bär dig och då återkommer till och gärna ger vidare till andra? Oj, ja du, det är mycket det. Men jag märker att jag mer och mer förkunnar om det Gud har gjort. Inte vad vi ska göra för Gud. Vad Jesus har gjort. Inte vad vi ska göra för honom. Vad den heliga ande gör. Inte så mycket vad vi ska åstadkomma. Mm. Mm. Jag märker att det är en tyngdpunktsförskjutning mm. där. Eh, och det är därför jag vågar säga så frimodigt jag vet att jag är frälst. Mm. Därför att det, det är inte det vad jag har gjort. Det är vad Jesus har gjort. Mm. Som gör att jag vet att jag är frälst. Och du som lyssnar, det, det ska du ta till dig ifall du är van att tänka sig ja men är jag bra nog och här, ja, skulle vi tänka så vore ingen av oss frälst utan det är det att Jesus har gjort det så bra när han kom till jorden och offrade sig på korset och tog närkampen med de onda makterna besegrade dem och blev levande igen där har du grunden för vår frälsning mm. inte vad vi har gjort för Gud utan vad han har gjort för oss men är också då den heliga andens aktivitet nu, märker jag att jag ofta känner för att tala om. För att det blir så lätt bland, bland kristna ett föreningslivstänkande med lite gärningslära i, i bakgrunden. Sådär, va? Men vad då, det är ju anden som verkar, och vi får vara redskap i anser. Ja, detta tar jag om väldigt mycket, märker jag. Så jag gillar de här bibelberättelserna som handlar om liv, alltså vattnet, som du själv talar om här om kvällen i Templo Ingvar. Hur många gånger har jag läst den texten? Mm. Den som tror på mig ur hans innersta ska flytta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Det sa han om anden, vilka det som trodde på honom skulle få. Alltså där har vi ju det kristna livet, flödet inifrån. Mm. Inte en gärningslära utifrån, utan ett flöde inifrån. Det säger inte att livet är enkelt, men det säger att vi har en källa inom oss mm. som springer fram i evigt liv. Alltså det, ja, de, de texterna, eller... eller när Jeremia skriver om att du ska vara planterad nära vattnet. Ja, det trädet bär sin frukt. Hur vädret än ser ut. Mm. Även behöver inte frukta för torra år så det. Mm. Och det är ju många av oss som upplever att eh, det kan bli torra år på många, enligt många, eh, på många aspekter. Va? Men om jag har mina rötter nära vattnet, alltså nära Jesus eller den heliga ande. Då lever mitt livsträd i alla fall mm. ja. Sådana texter Som betonar Vad Gud gör Och det som kommer från Gud I våra liv Det är jag helst om mm. Jag är tyvärr inte bekant Med dina egna sånger Kan inte du läsa En vers eller en refräng På den sång som du själv Är mest nöjd med det skulle vara så intressant att få höra en vers eller en reflektion. Ja, när du frågar, nöjd med det, det, det blir en svår fråga. Men, eh, men jag, eller, jag, eller sjungde bara rakt upp och ner, det kan du göra som du vill. Nej, men du, du kan få en skiva så det låter lite bättre och, och lägga på i den här radion. Eh, men jag kan läsa texten då. Det var vanliga, det var enkla och vanliga människor. Men det fick Jesu uppdragen då, att gestalta Guds rike på jorden, men med löfte att hjälp ska det få. Det fick hjälp av den heliga ande, det fick gå i hans ledning vardag och så vidare. Ja, så, eh, ansatsen där med människans mm. litenhet och svaghet och enkelhet och vanlighet, mm. som inget hindrar alls eftersom anden hjälper oss. Mm. Eller en annan text då som, som tar sin utgångspunkt i när Jesus börjar möta motstånd. Då svarar ju han att så länge min fader verkar så verkar också jag. Och då kan du få en refräng istället då som låter så här. Min fader verkar ännu och därför verkar jag. Så många fler att hjälpa på väg till Golgata. Och då i de andra referängerna då är det min, Vår fader verkar ännu och därför verkar vi. I andens kraft och ledning, hans redskap får vi bli. Så kommer det där igen flera gånger. Men konstigt nog, den sång som, har, som folk har tagit till sig mest eh, genom åren det är en sång om helande. Och jag har inte känt som någon hellbrejda görare. Det är inte det typiska med mig Även om jag har ju sett sådana bönesvar också Men en gång så kom den här sången till mig Har du kanske blivit drabbad av sjukdom i din kropp Och till Jesus läkaren du satt i topp Blir du stilla inför Herren Kanske vill han säga då Att en läkedomsprocess nu håller på Och så är refrängen Herren håller på och hela dig. Herren håller på och helar dig. Halleluja. Halleluja. Herren håller på och hela dig. Och det, det är lite märkligt för den... Dens... Det, det förstår jag att den appellerar. För nej, nej, jag har aldrig hört den förut, den texten. Nej. Men när du läser den så känns det ju så äkta, va? Och detta, det är så hoppfullt. Ja. För att det är någonting... Som inte är färdigt i och med att man har fått förbönen utan det är någonting som kanske bara har börjat. Och det tror jag ger människor hopp och det är, där har du en nyckel. Precis. Mm. Och det, det är så typiskt, det var inget jag tänkte ut. Utan det var en gång när jag själv, och jag som har fått vara så frisk, hade då någon liten grej så där i kroppen... Som irriterade mig och då så vädjade jag till Gud, kan du inte hela mig från detta? Och då kom den en tanke, och jag tror det var anden. Så då kom den där tanken, jag håller på. bort <laughs> Och då kände jag, vad trostärkande, precis som du säger. Att ett under inte måste bli blixtsnabbt, utan Herren håller på. Och jag tänkte, det här måste fler få höra. Mm. Mm. Och då blev det den sommaren. Men den sången som nu folk pratar mest om Det är ju den du nämnde eh, Vi är på väg Ja den ja, ja. det är din sång alltså ja. Är det lite country ja. stug på Jo den, det blir det, det, blir det. Mm. Som vandrare på vägen genom livet Med evigheten Nedlagd i vår själ Så spanar vi I tro mot landet bortom Mot himlen Där allting ska bli väl Och så är det frängen vi är på väg, vi är på väg. Mot löfteslandet går vi steg för steg. Med andens hjälp ska vi nå fram. Snart är vi där, vi är på väg. Ja, den, den, den har kontakt med, med många så hjärtan, mm, märker jag. Det var väldigt trevligt att du gav oss några av dina texter också här som en del av den här pratstunden. Jag tackar dig för att jag fick prata med dig Och så önskar jag dig allt gott Och jag ska också vara lite nyfiken på Vad som kommer att hända med dig framöver ja. Ja, Tack så mycket Lycka till eh, när du, veckor, du är kvar här på tre veckor till tror -ja. jag -ja. När vi gör intervjun Och sen blir det att fira jul hemma i Sverige ja. I Sala med familj och släkt och vänner ja. Ja. Tack så jättemycket mm, Tack så bra Tack, tack Du kanske blivit drabbad av sjukdom i din kropp och till Jesus, läkaren du satt i tåg. Bli då stilla inför herren, kanske vill han säga då att en läkeromsprocess nu håller på. Herren håller på och helar dig Herren håller på Som är trasiga just nu är gör ont när en gemenskap Bli då stilla inför Herren Kanske vill han säga då Att en läkedomsprocess nu håller på på Samling församling varit hemad av en sjukdom många år Där i splittring i vänner skilda går Bli då stilla inför Herren, kanske vill han säga då Att en läkedomsprocess nu håller på.